Leo tunenyefunza somo lenye kitu kinachosema utumishi wa wanaume mpendezao bwana utumishi ume, Mungu eh sehemu ya, ya ya pili sehemu ya pili eh kwa maandiko alafu tutafafanua ie hoja ni, ni, ni nini na tutenda katika unani wake Mpende katika kitabu kire cha mwanzo mlango ule wa wa, wa, wa pili kitabu mapema kabisa wa mabiblia mlango wa pili wa kitabu cha mwanzo mstari ule wa 18 mstari ule wa 18 wa kitabu cha mwanzo mlango wa pili tunasema Bwana Mungu akasema si vema huyo mtu awe peke yake ni nitamfanyia msaidizwa kufanana naye Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa na kila ndege wa angani Adamu ili aone watahitaje kila kiumbe hai jina aliloiita Adamu likawa hilo ndilo jina lake Adamu akawapa majina yao kila mnyama, mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa msituni lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu Haliye fanana nae. E, ni msatari ambao naongelea. Kito wabali za manamuke. Lakini. By the way. Nitaugule kusema. Wiki jau kituangalia sehemu ya tatu naongelea. Ni utumisi upi wa manamuke. Unao mpendeza mundu. Nitaolejerea hii u msatari kwa badai kidogo. Nitaolejerea tena. Nitaofafanua. Hiki e, lio tu Tulianza sehemu tatu. Tulianza sehemu tatu. za da that that autumishi. Eh yenye faida mbele za Mungu wetu. Eh sehemu yote ambapo kitu kisio kitu ambacho hakina kazi, utumishi na kazi, si ndio? Kitu kisicho na kazi kina faida? Kicho cho hata kama kitu kina kazi, kisha kazi. una kitu chotote kinadhamani kazingana kishapoteza kazi. Labda una simu yako unaipenda la Afrika wa haifanyi kazi. Ile simu automatically utaidamp, utatafuta nyingine au utabaki hivi. Wewe mimi Mungu wame tuita duniani, ili kusudi tuweze kutenda mapenzi yake, ilo nila kwanza. lakini vile vile, kuna makusudi na majukuma yaweka hapa duniani. Na ndio sababu, tunaona katika utangulizi huu, tunaona kwenye mlango wa pili. Adamu, tukujo na mlango wa kwanza. Eh? Adamu, mtu wa kwanza, Adamu ni mwakirishi wa manadamu, ni taswiri wa manadamu yotu. Eh? ana ana mtu wa kumsaidia hivi unaanza kutafuta mtu wa kusaidia kama huna cha kufanya penye unahitaji msaada manake kuna kitu cha kufanya eh kwa hiyo tunaoona Adamu yuko pale kwa makusudi afanye kitu fulani lakini anapewa na msaada eh kunyika tu manzo turudi mwanzo wakati tunajenga hoja hii eh Ka kabla sigenda ta kwenye manzo Enfungu wa manzo moja ishi na sita, rafu, kabla hatu ya soma ni fufanu e, Leo hi Leo hi Siku ya leo Nyakati hizi tunazoishi Sina mana leo kama jumapini Nyakati tunazoishi Au nyakati uzote zina manadamu Watu tunatabia Wanadamu kujaribu kutafuta Ni, ni nini Chama kusuli yaki ya kuhishi hasa mbele za mungu Kama kuna mtu mwenye hekima ya namna hiyo, wapo, tupo Lakini unakuta mtu anajaribu kuhangaika kutafuta ni namna gani ya mpendeze mungu wa mungu kitu chathamani Wengine unakuta naishia pare kwa kupereka sadaka kwa mchungaji anakuwa nazila Alakini dohu tumisha dohu itio Labna hakuna mbaya moja kwa moja katika hiyo Tutoe vitu vitu kununga nataka na tuwape watu na maitaji yote Lakini kuna vita ambavyo ni vizuri tuliona wiki iliyopita somo la utangulizi somo la kwanza la utangulizi kwenye kukumbusha haya Tuliona kwa ujumla manadamu kusudi ya manadamu kwa dunia ni amtumikieje Mungu. Tukaona kwamba utumii mapenzi ya kwanza Mungu kwa manadamu ni watu wote waweze kuokolewa. Na kwa katika Yesu Kristo. Sema nyingine asemwa Mungu apende watu wapotee bali wafikirie uzima wa Na Petro semu nyingine Petro apita, kasema E, watu waneza kathani kumbaraba mungu wanaacha dunia Munda unapita, ucha, ugovu na ungezeka Munga zima pana nafanya hivyo kama subi leksudi idadi kuba ya watu wakukolewa wakukolewa Fukote na wakupatewa na ungezeka e, Wayo mtu unakuto watu wana hangaika ni nini Wayo wame ni kuna makusodi ya mungu kwa kila mwanadamu Ninapokuja swali la wokovu Mungu anataka wa wanaume na wanawake bila kujalisha jinsi zao jinsizi zao wote waokolewe. Lazima umjue Mungu Baba na Kristo aliyemtuma. Hao mm. wote kwa Lakini kuna veto ambazo Mungu alipotofautisha hizi jinsia mbili kuna vita alitaka mwanaume afanye na mwanamke afanye. Kama mungu asinge kuona, asinge ona tufauti ya makusudi na jinsia angemumba Adamu adamu, bada hakuona kama adamu hatoshi Ange mumbia mdogo haki, haka labda adamu mdogo haki Wakiume mweza Haka una pana Angempa mumba hata simba, kata wewe Simba na uu sana kwenye ni kupe Haka na masimba na maumba Adamu hakana ya hapa tu majina Haka ilo li simba, li, peleka ukupulini kazi sana Eh, akaambia waleta hapa tuisho. Katoka anasaidia kuweka bweka usiku. Lakini hakukamilika. Kwa hivyo tuangalie huyu Adamu, huyu mwanaume, mpaka Mungu anamuumba, akamtafutia na mtu wa kumsaidia, alitaka afanye nini? Kicho cha song utumishi, kazi, majo ma, makusudi, malengo ya mwanaume yale yanayompendeza Mungu. Yale yale yale Mungu ammuumba Adamu, ammuumba mwanaume mweke dunia Nini nini? Na tuliona katika somo la utangulizi tuliona mwele mlango wa 12 katika kitabu cha Yeruka wiki iliyopita. Azima mtu yule mtuma sisi mtuma wa Bwana wa Kristo. Wewe umeamini Kristo umeamini Kristo bado uko katika jina la utume. Wewe hujitumikie. Wewe wewe ukajichona Mathathuu hacho kile bado utakuja kudaiwa ni niri, nini niliwekeza kwako nipe mahesabu. Eh? Kwenye Ma taio shina tano pale, ana po anga kulia na kushoto kono na muzi ni ma, ni kazi hiyo hi? Eh ni haki nioku porifanyani ni? Eh na madeni na thawabu ziko pale, sawa uh, ni na kiuli ni njue na ya? Eh, lakini vile vile tunaviangalia katika mktadha wa kwa nini Mungu akaumba jinsia mbili? Kwa nini hakuweka jinsia moja? Labla na msaidizi lakini labda akawa huyu ndo na makamu wake wa mwanamume mwanzake. Akasema, pana nitampa msaidizi wa kike." Wiki tuangalia madhumuni na maksudi ya Mungu. Mwanamke afanye nini katika kumpendeza Mungu? Nitangulia kusema, sio mapenzi ya Mungu, sehemu nyingine nasema, simpi mwanamke ruhusa ya Sio kazi ya Mungu, Mungu akao memita mwanamke Kuja kuhbere injiri hakumupeirojukum. Na nadama nataka gajipa, na Lakini hakumupea na biblia imezuia Na biblia mizuiya na na na anito na tukatozuiwe wat, eh? Wato tunahona le le, le, le, le masomo kama haya ni ni kumpendeza mungu e? Kitu gani tu diche tini? Em katika kitabu cha maanzo mlango wa pili tu kutozama tu kwamba kuna jinsia pale Mungu anaweka jinsia lakini mlango wa kwanza sura ya 26 anasema hivi mlango wa kwanza anasema hivi Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu wakatawale samaki na bahari na ndege waangande na wanyama na nchi na yote na vyote hivyo humo ndani yake ni mapenzi ya Mungu mwanadamu anapokuwa hapa duniani kina ile ile usoma la athu kuweza kuitawala hii dunia katika mapenzi kwa niaba ya Mungu kwa niaba ya Mungu eh kwa niaba ya Mungu ifuwe anueleze ndio ikiitokea ukasikia mtu ameingia katika poli la la akiba alafu akakamatwa akapigwa risasi Unazani ni mapenzi ya mungu kwa mba manadamu apigwe risasi kwa niyaba ya wanyama. Yee, yee, yee, yee, sio mapenzi ya mungu. Nishiria za manadamu hivu. Kama nikosa anaweza kapewa wazamu nyingine lakini huwezu kwa mba manadamu kwa sababu hameingia kwenye wanyama au hamekamato hame na, na, na mzoga wa mnyama. Ni mfano tu kwa suwa meungerea bali za wanyama. Eh. Na mfano wake mzuri ni kwamba yesu aliruhusu ngurue ufumbiri. waingiwe na mapepo ya kwa metoka kwa mtu huyo moja ya linda yaka angamie baharini ili kusudi mtu moja mzima hawe ha, mzima hatoka na mapepo mapepo ya kwa wale nguruwe mbili eh. kwa wale kwa tani kwa wale kumbea samari ya mtu yiko juu sana e eh. lakini leo hii wanyama viumbe miti mtu leo anata akafungwa kwa kukata mti tena aliwa upana mwenyewe eh kwa well, Tuko tunangalia kuna mapenzi ya Mungu mwanadamu ya kuiongoza hii dunia aliyopewa na Mungu wake akianza na thamani ya yule mwanadamu. Haijarishi kama unamjua Kristo, hajamjua Kristo kwenye hero. Eh. Ah, uh, ujumbe pata katika imistari ya utangulizi mitatu na utangulizi nini? Tumeumbwa kwa makusudi ya Mungu. Hatumo kwa ajiri ya nafuseza etu wenye. Heo higwe wambie. Hemu nenda ka, ka tokea tu. Nenda labda asubuhi watu wanavu amuka wanaenda kwenye shuguliza. Hakuna kosa kabisa. Juhulize ni wangapi wame amuka wakamukumbuka muumba wao asubuhi. Lakini ni wangapi wame amuka asubuhi. Haka ingia kwenye gariaka kapiga ufunguo. au ka enda kwenye mienokasi. Haka enda kwenye mienokasi na nini. Haka kwenye shuguliza ke. Leo kesho maka ukapita maka ukapita. akinaganizana ka anaenda kaenda pale tu kwa ajili ya maonyesho au kwa ajili tu kutimiza chochagara chachaguruani mwenyekiti basi hana ile nasi yake haina Mungu ndani yake Yesu anasema ninawajua eh, Yohana alisema ninawajua ambao upendo wa Mungu ndani yao alikuwa sema mna alikuwa anongea na watu na alikuwa hekaluni na wafahamu ambao upendo wa Mungu ndani najua kabisa Mbo tu, ili kusudi mtimizu ya na keni hampeni mungu. Uwe wame, tijifuza kumpenda mungu. Katika neno raki. Katika, katika makusudi yaki. Na, tukisha mpenda huyu mungu wetu. Tumetoka kusoma kwenye, kwenye, kwenye, F, amini, e, e, e, wakorinto. Tupo kwa kusoma Upendo wa mungu, unatubidiisha. ubidi Kutu sisi eh. kutuhimiza eh kutuhimiza emkwae ulize yule mtu mbaye anaenda napewa cheo anakaa pale kazi yake ni kula rushwa in and out eh ni mwanaume anayemtumikia Mungu kwa upendo Kwa kusudi ya Mungu Pana, lakini watu wanao, wanao ishu kwa rushwa Na yake, yani ma, maesamu wanao ya Ni itapata ngapi leo, haweza kafikiria ni mitatimiza wajibu wao kiasigari e. Na hapa tunangalia jumla ya mambo ya duniani Maisha yetu, katika maisha tu ya kawaida Lakini verifei kuna maisha, kuna mapenzi ya mungu yetu Mungu yetu, maisha yetu ya kiroho Ndoe kwanza ya kwanza ya makubu. empto niga tikam pingine. Kipengine cha kwanza tutaangalia saba. Vingine vifupi vingine virefu. Ni mfano mmoja miwili kadada kadhaa. Kipengine kwa maana nasema mwanaume. Kwa hiyo tumeona kwanza kuna tofauti kuna matarajio ya Mungu kwa mtu wa kiume kwa sababu aliumba makusudi kama mwanaume. Kuna matarajio ya Mungu kwa mtu wa kwa sababu aliumba makusudi kama mwanamke hiyo tayona wiki Wazu, ya pili au ya tatu wiki ijayo. Hatu kwa vifupi vyote kwa wakati mmoja. Hapo tunaona mtu anguza kidogo kama kulinganisha Eh, hoja kwanza mwanaume Ana wajibu wakimungu Nje ya kanisa Yani mi, ukiacha Utumishi wetu hauishi kanisa Ni tu hivi tutaona kuna utumishi mingi sana kwenye mamba kanisa Nje ya kanisa Lakini yale maisha yetu ya kila siku Ya kila siku Kwenye eneo la kazi ma Eneo tunarokaa Katika maisha yetu ya kila siku tuna nafasi tuliopewa na mungu Kamu na inapotea Inamungu nyuka Inaondoka. Ehe. Tukabu tunosuma za buli ya kuminambiri. Dawda sa so kuana lia na sema mbana. Mtu mwenye haki hamekumu. Hamepotea. Saidiya okua mungu. Fanya kukua mwenye haki. Mwenye kusimama kwenye zamu yake. Hayupotea. Ehe. Ehe mtu katika kitabu cha mwanzo mlangule wa kuminanari. Mwenye. manamo ana jukumu la kwanza la kuiongoza familia yake. Hapo ni nje, ya kanisa. Kabla hujenda kanisani ukakamilika, unatakiwa ukamilike nje. Kabisa unaanza nje kabisa. Na nitathibitisha kwa, kwa kwa msana huu unaofuata utatuambia majukumu, lakini ule unaofuata baada ya huu utatuonyesha ni kipi cha kwanza kabla ya kingine. Hem na manzo kumina nane, 18 19 Tapi zaman zaman waktu Ibrahim, Ibrahimu mungu anak anak hajam za hbarisah kar, lagi nama day hbarisah family ya. Masa aku min wa anak ni, sorry waktu min atisah punya saya mah. Masa aku min anak Bwana kanena je, Nimficha Ibrahimu jambo nilifanyalo akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu hodari na katika mataifa yote ya dunia watabarikiwa 19. Anasema kwa maana nimejua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike nje ya Bwana wafanye haki na hukumu ili kwamba Bwana naye akamtimzie Ibrahimu ahadi zake. Ibrahimu kama kichwa cha familia yake. Ibrahimu alikuwa ana mke tu. Na watoto walikuja baadaye wa Zoeini tena lakini alikuwa na watu 318 ndani ya nyumba yake. E. Ana sema kabla sijaenda kushughulika na Sodoma na Gomora nitaendaje kimya kimya na Ibrahimu asijue wakati ninajua kwamba ataongoza nyumba yake katika njia haki. Mungu anamtegemea mwanaume ayeongoze nyumba katika mambo ya Mungu. Achana na kuihirisha na kuishibisha hiyo taiona lakini katika kumjua Mungu. Hapa hatujaenda hata Karisadi. Eh. Hakuna kitu kibaya kukuta ndani ya nyumba kwa kukuta mtoto ndiye anayejua ambaye anapambana na mambo ya kwenda kanisani, wazazi wamebaki nyuma. Au ukute baba yuko nyuma mama yuko peke yake. Sio mapenzi ya Mungu. Ni kama unataka mabega yatangulie kichwa kimebaki huko nyuma sijikukwa imekatika au kutakuwa kimepinda. Kwa eh. tunaona kwamba Ibrahimu anategemewa. Mimi nah, ni mfano Aweze kuyongoza nyumba yake katika hati, katika kumujua mungu Na uzao wake bada yake Na mimi na wewe em, em, twende, Mstari ambao sasa ni ni, ni, ni Tuseme kama ndo nyundo ya mwisho Japo bado tunendele Tuseme katika hitamucha timosewa kwanza mwangu watana Timosewa kwanza mwangu watana, mimi nisha fika pale Mstari wa nane anasema hivi Lakini, na hapa nikua na ungele Baliane, Lakini mtu yeyote asie watunza yaani wale wa nyumani mwake Hasa Ameikana imani tena ni mbaya kuliko mtu asie amin Unuona kwamba Kabla ui manome ajaenda kanisani habari za kuitu Achana kuyungo katika kumjua mungu Amba tuwena kwa nyumani Kwa habali za Ibrahim Na manome yote yura ambale ni, ni tasuri Ibrahim Naki, na, na Adam Lakini tunaona Mungu akiweka kwenye mizani akaweka kwenye mizani kati ya kuwa na na kuwatunza vizuri wa nyumbani mwake anasema huyu wa nyumbani mwake ana hali mbaya kuliko huyu mwenyewe eh, yani ni bora kuwatunza wa nyumbani mwake vizuri wakawa na na shibe, na uzima na nini kuliko kusema kwamba ana, ana, ana, ana anaenda tu na njaa Zumurun sasa duruhi. Au unahitaji unahitaji kufanuliwa. Eh. Kwa hiyo tunaona hapa laume anampendeza Mungu anamtumikia Mungu kabla hajaenda takanisani akianza na nyumba yake kuiirisha kiroho Ibrahim na kuiirisha kimwili Timotheo Tumao. Lakini mtu yeyote asiwatunza walio wake. Yaani wale wa nyumbani mwake. Hata amikana imani tena ni mbaya kuliko mtu wa si amini Yani kushindo yake na kujirisha Anakuwa mbaya kuliko hata asia, amin. jingine, asia amini Kwa nguye Kama hakekuwa mtu wa amini anayetuza njimba yake Na huyu anayamini asia imba njimba yake kama ni mereka Kuna asie amini anayetuza nyumba yake Na anayamini asia ituza njimba yake huyu anayeamini ambapo tunadhani imani ndio kubwa sana anasema huyu ni mbaya kuliko huyu asio itotoimbaki eh sio kama zamani eh wanaume anatakiwa ashuhudiwe vizuri nje ya kanisa yani watu walioko nje ya kanisa waweze kusema yule ni mwanaume mwenye usaraa hekima na Naomba usaidi katika Sasa hapo ni katika jamii tulikuwa kwenye timotheo wa kwanza Tukwa kwenye timotheo wa pili Timotheo wa Ah, timotheo wa kwanza kwanza hiyo hiyo tulikuwa kwenye tano tulirudi kushoto kidogo kuna tatu pale Timotheo wa kwanza tatu Tusali ule wa wa twanzania msiri wa pili Anasema nini? Basi imempasa askofu awe mtu asiye laumika Mme wa mke mmoja mwenye kiasi na busara mtu wa utaratibu mkaribishaji ajuae kufundisha si mtu wa kuzoelea ulevi si mpiga watu bali awe mpole si mtu wa kujidha kujadiriana wala asiye mwenye kupenda fedha unaloma hizo vitu anaombaia kabla hajaanza kupimwa kwenye mambo yake ya dini na anakuwa ni askofu au kiongozi na neno askofu ni mtumishi wa injili Mwenye kuchunga watu. Kwa sikofu ni kuchungu ni msimamizi. Mwenye kuchunga watu. Kabla hajafanya hivyo vitu. Kwanza huku nje. Aweze kuwa mekamili. Waweze kusema. Wakisema huku. Awa mwema na sikofu etu ni hile parasyamani kweni. Anafa. Wanje. Wasio kusika na hile kanisa. Kwa hivyo utumi. Kuna hatu wengine anataka. Hai sabi ke kwa Biblia anatemea na Biblia akutoi vizuri ukikutana naye anakuombea anakuambia lakini ule ukamilifu ile kima yake nje kwa ujumla haipo. Hamjawai kuona na watu wana mna hiyo? Wap. Kwa hiyo kabla kupima ndani ya kanisa tupime huko nje. mifano ya wanafunzi kwa wanafunzi. Kabla hujapewa mtihani unaanza kwanza ukagurua vieti, unavyo? Mesajiri wao nini. Huku njeo kisha atimiza na wana ingia kwenye kwa njimutani tukupime kama wanaweza uweza. <tipulikimu> e. Hey, wana, Tunahaza huku njeo. Mwanaume ni taswira ya kristo. Eh? Hey. Yani hata kama nasoma biblia, nikayelewa, nikawa na upeno faya nini. Ni, ni mwanaume na ya tembea mlegezo. Nusu ya viungo viake na unikana nji. Hey, so, basi hana ripoti sahihi kwa watu walioko nje. Of course, hata nje wanazo hata kama utakabilika vipi bado watu watakupinga, watakataa. ijo hakiko. Lakini ukweli kwamba una, una, una, una vigezo na vipimo kina unazoziona sasa, mbona mimi ni mwanamke, mimi ni mbao, ni binti, ni mimi ni mama, mimi ni bibi niko hapa ili soma ina nuhusu nini? Wewe ndio utazama naume Yule kama paka kusimama, harikuwa, harikuwa na ujua kusimama rikuu rikuu mfurana wako kina mama watengeneze Watoto wenu watimize hizi sifa za Kristo nana tava tengeneze nenda katika kitabu cha misali mangu wa sasa moja umami mtu aneto la la miweli la miweli watengene wa naosoma vitu na wana ni ni ni, ni, ni seremani moja eh mchisheba anafundisha Ndiye anayifundisha ukaminifu kwa manaume. Alifundisha na baba aki. Nakubaliana na daudi. Lakini kuna vitu alifundisha na mama yake. mama Mwami hakuna ne ukisikia neno wa mungu nafundisha kwa watoto kama hawa. Juhi na mtu mzima yuko wanafundisha. Kwa ya sisi wanadamu bele za mungote ni watoto. Kwa somo la watoto ni na kuangalia wewe. Somo la wanake ni na mangalia manaume. Somo la manaume ni na mangalia manaume. So hakuna naishi kwa pekeake. Masumuhayana tuangalia sawa sawa kabiso. Eh. Lakini labda ni binti unasema labda si sijui kama nitapata hata mtoto wa kiume hata mume wako atakuwa wanaume kwa sababu wewe ni msaidizi wake sahihi. Mimi najua wanaume ama angeweza kamwe kusimama vizuri mbele za Mungu lakini amekosa msaada wa upande wa kike. Wapo wewe. Sasa tunasoma tunazungusha na mistari na mistari ya misa, ya msaada. Wanaume kamiri, anamsaada wa mama yake haliye kwa upane wakiki. Anamsaada wa bibi yake haliye tunamona timoseo. Alikamirika kwa sababu kwa na mama yake Eunice na bibi yake Lois. Mm -hmm. Eh. Wakule vitu walichangia katika ukamiri fuwari mana umu. Mm -hmm. Nandoi, hii timoseo tunesu masasai. Eh. Lata, hata dada zako, wana kitu wana kifanya kwa kakayao. Mm -hmm. Makaka. Madaka. Mm -hmm. Kilami. Hata wa shirika. Hei hata wa shirika. Hakuna kitu kibaya kama unaenda kwenye kanisa, unakuta wanaume, Wanachama chama sicho cha kwenda cha wanaume, na wana, siku ya inafika wanaanza kuenda kuserebuka na kuwa na kuwachezea ndombolo wa wanawake pale mbele. Unakuona mada darishana pale. Wanaatakwa awe kidogo, awe kijingi. Kigingi siyo cha kwenda kuserebuka mbele ya hamna. Una, una una vitu ambavyo ni vinategemewa. mtoto wa kiume tafadhali ukiona kwanza wanaume akamilike mtoto wa kiume akamilike nje mtu kabla hajengia kwenye ndoa natakio akamilika kabla ya ndoa asitegemee kuja kwa makele nani ya ndoa ndio maana kabla hajaenda kanisani akamilike kabla ya nje ya kanisa kabla hajakamilikia ndani ya kanisa hujapina sema wanaume ndie kiongozi wa kanisa nini wapi unisha somo Ukiona kanisa limepalanganyika popote pale kosa la kubwa kabisa pale wanako ni wanaume wa hiyo wa dunia hiyo sehemu hiyo kanisa ni eneo ambalo nilifundisha somo kabisa la pili na nilikuwa sehemu pili na niwaambia kwamba vile vile ukiona nyumba na nitakuwa ni somo la wiki ijayo nyumba imevurugika haina utaratibu ile familia sio hata kama lina baba mwenye kichwa kiasi gani ni mwanamke wa pale haya madhabahu Mungu kampa mwanamuke. Hii nyumba. Mungu kampa mwanamuke. Mungina nakawa msaiditu wake katika ilo eneo. Niyo sababu. Kwa katika kitabu. Kwa msaari mlangu wakumi na nene. Nikuwa mwanamuke kidogo. Kwa sawa nitaigusa wiki ijaya. Nikuwa mwanamuke mwenye hekima huijenga nyumba yake. Na mpumbavu huibomu wa kwa mikono yake. Mazaba huu ni siyo sehemu yake. Niyo sawa nikuwa mtulie. Siyo sehemu yake. Kwa sawa tu kwa lusu. Munoza mkareta na umbea. Nunukana tata na na na na na na na na vitu kwenye nyumba ni sehemu yangu. Nyumba sio amana keshaina maisha. Maada sio amana uwe keshaina maisha. Una Unasikia siji. una sijia sijia kwenye doa yake. keni, mmoja Tanzania. Eh, ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni Na, ana ila ana tafuta ma, na mara yenyewe zake wanakuwa na hudumu pale watu wote wanajua kuhimba kuzimu sio makusudi ya Mungu wanaume Mungu kumpa kazi ya kuiongoza kanisa mambo ya kiroho mambo ya kimwili ambayo yanafanyika nyumbani huko kuna mambo ya kiroho nyumbani pia lakini sehemu kubwa ambayo ndipo watu wanapokula ndipo wanapokulia ndipo wanachofanya nini ndipo wanakovaa nini ndipo wanafanya nini eh Unaweza uka chukua shiringerufu Serasini U, Uka m, Uka mpa manamuke ya mvalisha mtoto Haka mvalisha vizuri Kuliko manamuke naweza kutumia laki moja Kabisa Kwa soo hindi ya neko laki Lakini uka tumia Ukaleta kivurana kidogo hapa kwenye mazabawo Wakijayenda sioroji ya kijayenda Kika ubiri sahihi Kuliko manamuke ambaye amekako kwenye kanisa mjaka serasini Sio semiata Tutatoma he tuta, Tutatibitisha kwa mandiku Hemu tusome kutuwa katika kitabu Tuko kwenye timoseo Mamba kanisani Yemelezo sana kwenye timoseo Timoteo wa kwanza mlango Wa pili Mustali ule wa nane Anasema basi Timoteo wa kwanza mbili nane Anasema basi nataka wanaume Wasalishe kila mahali Huku wakinua wa mikono Iri otakata wanaume ndio wasalishe Wa ungoze ibada Biblia nasema Ungoze wa ibadah la kanisa Ni kusudi, ni mapenzi ya mwuzi. Ali wano kwamba, ah, inaweza kereka kwamba sasa kwamba mwesema wanaume wanaake nao wafu. Mwona uja wasema, labda wa sawa wanao, hasema pana. Musari wa wakuminambina wa, wa, kasema hivini simpi wanamuke uhusa ya kufundisha. Ya kuongoza kwenye kani. Na sababu, kwa sababu anaweza kakadanganyo ka, kama alivu danganyo. Makanisa yote anaungoza wanaona kame danganyo. Yohote kabisa, yuhata Yo, moje. yote kabisa. Kwa sababu, inafata Biblia. Anasema hivi? Sera kumina mbira anasema hivi? Simpi manamuke ruhusa ya kufundisha Wala kumta wala wana ume Bali yawe katika utuliku Kwa maana adamu Ndiye aliyo umbo kwanza na hawa badaye Wala adamu hakudangaju ili wongo na Waeva usijuka penya kwenye mazaba Jee kwa dangaji, wana ume hawa dangaju Wana dangaju wa vile vile Wengi manajua wango wana ume wapo Lakini Anadangaju anajua angala Angala kwa mami, Kuna maineo Amayo Ukinipa mili Nipe kwenna kununua vitu. Nandanganyo kama mtoto mdogo. Kaya kama vile. Siyo kama asabu nazijua. Lakini na, nitapewa kitu cha ovi. Wambacho wanamu kia waza kapewa. Kwa sababu. Siyo enewa ambalo ni, ni enewa ambalo ni lahisi. Ninabu kujo masora ya kiroho. Wanamu kia nadangonjika kilahisi sana. Kwa sababu kena me makanisa mengi ya uongo. Tokutua kina mama wamejaka. Hey. Kwa hiyo tunawada. Mwanaumi ndiye kiongozi. wa kanisa. na mungu na taka sai. Mimi biblia nzima. Hoji hata tunaona. Kwa hiyo tuko tunasoma ni. Utumishi wa wanaume unampendezza mungu. Unakuta wanaume wengi mimi sijui ni ya mungu na nini. kwanza utumishi mzuri uko ya kanisa. Kwenye familia, kwenye maeneo yetu, yetu ya kazi, kwenye maeneo yetu ya makazi. kazi na makazi Majumbani nyumbani mwetu mitaani kwetu uni utumishi mkubwa kabisa beleza zangu ni. na nitaure pia kusema kwamba mtafikiria utumishi anafikiri ni kwenda kuhubiri ni kwenye makazi ya bahau peke yake hapana ni sehemu ndogo kabisa ni kama ukisema mtumishi wa Tanzania mtumishi mkubwa wa Tanzania ni rais lakini ni mtumishi rais anaweza kufanya kazi Tanzania peke yake lazima wone utumishi wengi hata wale wafagiaji wa Hemu chukudia wanaofagia barabara. Una sema ni kazi ndogo. Ile kazi nogo, wamaliza wajafagia na kipindi kama cha mvua kama hiki. mwezi mzima ile na Kwa hiyo utumishi sio ule mmoja tu ambao watu wanakuambia labda Mungu vya kutosha kwa hakusimama kwenye madhabahu hapana. na upili hapa lakini kinipa kazi nyingine. Ni, ni na naifanya ninazofanya nyinge nyingine ni ni, ni nitamtumikia ni, Mungu huko kwa kadri tena tena utapewa na thawabu nyingi na kuwahishia watu wengi wa, wa, ambao hawakwahi kusimama kwenye madhabahu kufanya nini watapewa thawabu kubwa kuliko wale walio simama ambao hawakutimiza wadibwa amen. Mm. Eh. na wewe ame, Mungu halipi Biblia inasema wazi kabisa katika kitabu cha Timotheo wa uh, kwanza mungu atatoa Ha, halipi mtu thawabu zake kulingana na alichomzalishia? Ah, anaangalia tahabu yake. Ame taabika kiasi gani? Mafano? Musa hakufikisha watu kwenye nchi ya njiana waliishia njiani. Aliyewafikisha ni nani? Yoshua. Lakini Musa alitaabika sana kuliko Yoshua. Kwa Musa anahesabika kuwa na thawabu kubwa sijui, lakini ukisoma maandiko ya Mungu No no Musa Mungu anampa eh, nafasi kubwa na, na kuliko wa Eliosha. Eh. Biblia inasema yo eh, Elia, alimtengeneza Eliisha. Eliisha anasema alifaya miujiza mara mbili ya Eliya. mateso na taabu na jasho la Eliya likuwa ni kubwa kuliko la Eliisha. Kwa hiyo Mungu haangali Wafano unoezo kaubiria watu, biblia nzima, wasisikie. Mingina kaubiri msali mwanja wakasikia. Hata mulipa hui kwa sababu wa mesikia. Hata mulipa kwa sababu ya wingi waneno na munga nilu ubiri. Bila kujarisha kama mawari ilisikia, hawa hawa kulisikia. sema nae kuza ni mungu kazi yako Eh, kuena kupana. Mm -hmm. hey, Mfanyie mungu majukumu yake hali okupa, muachie matokeo yake. Matokeo siya kwako. Eh, hey, ningeenda kwenda kwenye undani wa hili neno lakini naomba niishie hapa ni sehemu nyingi nyingine zinazoonyesha Kazi ya nyingine wa wanaume na hizi ni baadhi zile kubwa naweza kitu kingine tumishi mnaopendeza wa mungo manaume, wa wanaume wanaume ndio wabeba injili waku. Ukiacha ni hoja inayotaka kufanana hii, ule uinjilishaji ule, ule uperekaji wa neno la Mungu, ambao shikana na hili, kuongoza kanisa sawa. Lakini kule Kutumika bila kuhongoza tuka uka uka injiliisha injili kwa kwa anadam. Binafsa kati kati kitiapa chauruka sita ya tafunguo sanao mlango asta msaeno Yesu akawacha wanaume mitume Kati mlango wa ishirini amajamba msaeno na alivacha so wale. Hemu chukulia kwa fano Wale koo zile kuminambili Za wana wa Israel Hazi kusimama peke yake Ungewa chukulia wana peke hao Kina Ruben, Simeon Lawi, Yuda Gadi, Dani Naftali, Isaka Zebrun Yusufu Awe Yosefu Benjamini, wale Hwao ziketo kusimua mpeke yao bila kuwa na miji yao wale wato Lakini yule mwenye kubeba yale maono Ni huyu mwanaume Wale mitume kumina wawiri wale Tutawona Kwa mba yeso yuko kuwa napeleka injiri Na umitume waki Wanatoka vijiji na vijiji na miji na miji na nini Wanatoka galilaya Wanatoka Yahudi Wanatoka viyahudi Wanapita samaria Wanafanya nini Lakini waliokuwa wanawalisha Ni wale wanawake Hakina Maria Magdalena Hakina Johanna eh? Hawa Kwa hivu nauna hawa Hava wanaperega hawa wanawezesha wanawayo Ukiangalia bado mga ni ule ule Kazi ya mazabahu walikua nafanya kina petu Kazi ya majumbani Ya nyumba wakashiba wakufanya nini Walikua nafanya wale wanawake tayona wiki kwenye utumishi wa wa injili utumishi wa wanawake wa nao mpendeza Mungu sio kwenda kwenye madhabahu ukapiga kelele Pako katoka jasho ni kulea wa vlana na waschena wazuri wa, chana, wa, zuri, wa Mungu ndani ya nyumba yako kabisa kabisa eh oja Ukisoma kwa matena mitumea 17 ambayo ni, ni, ni nuku kutoka wa gano lakari Tunauna mungu alijenga kanisalake juu ya mitume 17 Lakini pia juu ya wale makabira 17 ya wanaume wa Israel Tilo toko kwa majina Hoja ya tatu, hoja ya nene inasema wanaume ndiyo Okey kabla kwenye ugo treni kwenye application application inini hasa chuki juu hiyo fakiri uo kuele, tuno tunyaje ni mana ume uwe ni kijana ukiume una ume vipi katika kupeleka. injiri kwa unaonekana mungu ajioka katika hiyo jinsia uwe shiriki vipi aona tega mieni tajiri pereka Eh. Of course, kupereka injili ni ya kabila nini majukumu ya wote. Maana mkendalo kabisa. Soma ile mstari wa Yohana, soma katika kitabu cha Mateo na mtume mlango wa pili walipohubiri ile injili na kuna anasema wote watamwagiwa roho na watatabiri wanaume na wanawake. Lakini wale wanaotangulia kichwa kile ni wale wanaume. Na unapofika katika dunia mambo na wakuta wanaume mamanudi nyuma wanawake ndio wabeba beba injiri. Ujue mambo amesha pinduka. Sioma pensi ya mambo. Yuhii, no, kumefikia hatua ya mambo. Kuna watu wanaitwa makundi ya watu wanaitwa sili na haki si feminist si sili. Ukigusa haki ya uh, mambo ya na manamuke unakua kama unawuthi wanadamu. No, it doesn't matter. Hajarisha. Tunawudu kwa makusudia awali ya mungu. Mtuani katika hoja yaani na yusema, Wanaume ndiyo wajenzi wa nyumba ya mungu Nyumba ya ibada Kule kujenga Kule kuweka e, fave ya ujenzi e. Ukisoma katika kitabu cha kutoka Mungu wa 36 walipo wanaanza kujenga hile tabena Au kile hile hema kukutania Mungu waliweka katika ufahamu wakina Bezalel na, na, na mwenzake walikuwa wawili lakini na wanaume wote ambao wali wali, wali wali wali tiwa hekima na Mungu ili kusudi sehemu ya ku, ya ku, hema ya kutania iweze kusimama lakini ukisoma katika kitabu cha Hagai nitwendeni katika kitabu cha Hagai Hagai mlango wa pili anasema hivi Hagai mbili Hagai kwenye zile zile Ehm um, agano kwenye agano la kale mshoni pale kuna wale tena tena manapivo madogo kabla ya hagai unatoa hagai unaenda ehm um, akina unaenda Zekaria na unakuwa na nani na, na, na, na, na malaki na maliza agano la kale hagai mshoni kabisa pale kwenye agano la kale mshoni hagai mlango ule wa wa kwanza msari wa 8 anasema hivyo pandeni milimani Mkarete miti Mkajenge nyumba Nami nitafrahia Nami nita tukuzwa asema buwana Ani kwa nongena wanaume wa Israel Sema naomba Nendeni mkakati Tumieni mvuzenu za kume Mkakate miti Mkakate mbao Leo hii tunajengea nyumba Mbao baby eh, tunam, mje mjenge nyumba Alafu mkisha waza kujenga watoto enu, wake wenu akiwenu na nini, na wale mabinti zenu na ndugu zenu hakika na huko atakuwa humo lakini kazi ya kujenga limewapa ninyi wewe uje na naudi unshawe kushiriki katika ujenzi wa nyumba eh sio tumepewa leo joko eh eh uh, hiyo kuna hoja hani hoja tano nasema wanaume Kweo unona kujenga nyuma ya mungu ni utumishi wa mungu lakini haina usiano na kusimama kwenye mazabahu. Wat, watu anadhani kwa mbaba kumutumikia mungu ni kwenye mazabahu na kubiri. No, au kufundisha, au kufanya vitu fray. Huyo yote vina kazi. Lakini kabla kufika huko tunazia hukunji. Ye. Hoja atano inasema wanaume mamlaka ya nidhamu. Ukisha ono kuna seme nidhamu imepungwa hithari kwenye familia Au kwenye kanisa, au nini Ujue manaumi hajasimamo kwenye nafasi yake eh, Nidhamu ya eneo eh, Ukisoma katika kitabu cha Cha uh, Tuanzi ya Efeso Efeso Mlangu ulewa tana mstari wa shina Mbili na tatu anasemua Feso tano shina mbili Feso tano shina mbili Anasema Feso tano shina mbili Enyi wake watini wa umezenu Kama kumtibu ana wetu ilo, skwani, Mselo wa shina tatu nukon, anasema, anasema. Kwa mana mume ni kicho cha mkewe Kama kristo nae ni kicho cha kanisa Nae ni mokozi wa mwili tokio kuna jukumu la wanaume na mke wanaume kwa wanawake lakini wanaume amepewa jukumu la kuwa kichwa kama vile kristo alivyo kichwa hey. so, kwa hiyo ukijaona mambo yameharibika kichwani kumepandiliwa ujumbe kile kitu hakiko kwenye nafasi yake be ni yeye mwenye kuweka order ni yeye mwenye kuweka mpangilio so mpangilio ya kwako inatokea wapi inatokea tumboni inatokea mabegani Tokia hapa kichwa Ule utatiku Ile ni dhamu Bili katika kitabu chamanzo Mlango wa tatu Mustari ule Wa kuminasita Huyu mwenye kutawala huyu Anajukumu La la ku ukiona vitu umeparangaika ujua utawala ni mbaya Bili nasema katika eh, Katika eh, Manzo tatu kuminasita Bili nasema Akamwambia mwanamke, "Hakika nitakuzidishao uchungu wako na kuzaa kwako kwa utungu utazaa na tamaa yako itakuwa kwa mume naye atakutawala." Huyu mtawala huyo iki Ukiona haki mambo hayaendi sawa sawa. Wanamtawea kufanya utafiti. Wakidunia lakini wenye mamba, kiroho na kiimani na niani. Akasema kwamba injili ikiingia au neno Mungu ikiingia kwenye mji, familia. Likiingilia kwa wanaume Asilimia tisini na tatu Ya watu Au hizo famenea Itaenea kwa hawa watu Ikitokea Kwa ingilia kwa manamuke Asilimia saba no itabadisha Kwa sababu Itakweme ingilia mje ya, ya kichwa kiri eh, Yani wazo Likingia tumboni Kisikia mta nangozwa na, na tumbulake ujua nangozwa fibaye Nagina kio nangozwa na kilitake Na, na, na, na kichwa chake Ujua yuko sahibu Honi maneno ambayo leo hii dunia hayataki kusikia lakini mwenye neno la Mungu. Hiyo maneno ya Mungu lazima tuyo bali kama yalivyo. Eh. Ana ana, ana ana ana sema lakini huyu mwenye kichwa mwenye kutawala Biblia Asi tawari kwa faida zake. Anatakiwa tawari kwa faida ya nani? Ya wote. Eh. Ni kama tumbo, unapokula chakula, wani chakula kinabaki tumboni. Sikinaenezwa mpaka kwenye mivu, kwenye, mpaka onye nyuele. Yuele naso zinakula. Huyu eh. manaume ame, amepewa kazi ya kutawala, sio kwa faida yake. Na mfano, wa utawala wa manaume wa kweli, ni ule wa kristo. Anako sema, kate kisapitwa matemina, tusome matayo, matayo mlangu waishirini. Tusome mstari wa ule waishirini, tano waishirini, anasema yu. Lakini Yesu wakawaita akasema, "Mwajua yakuwa wakuu wa mataifa, wakuni watawala ni watu wajua. Huwatawala kwa nguvu na wakubwa wao hu huwatumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu, huyo ndio kichwa kichwa hicho. E. Na awe mtumishi wenu. Na mtu yeyote anayetaka kuwa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu. Hiki kichwa lazima kiwe kimsingi kiweze kuwatumikia." Hawa mbao siyo kitu Lakini bado kishiki nafasi yake ya kitu Na mtuye yote anayetaka kuwa Kwanza kwenu na mtuma wenu Kama vile mwana Adam asivyo, kuwa, asivyo kuja kutumikiwa bali Kutumika na kutoa nafasi yake Na, na kutoa nafasi yake Iwe fidia kwa wengi Hino nuna mana umu Mana abebe Abebe nafasi yake kama liwe ibeba Kristo Azuma mimi ndo kuchuchenu Lakini kama mtumishi wenu Anasema, na mimi nimejitua kwa jiri emu Wanaume eh. natakiwa jitue kwa jiri ya watu ote walioko jimbali magi eh. Eni kwa mfano kama kuna hatali Labo kuna kitu ya kuwena kufanya usiku Anatakiwa ta aende, ule usiku ule ule Kama akifa fie uko. eh? Ni uko nafsi nafusea kwa jiri ya uingi Lakini haikuzui kwa kitu chao Yapo umekua mtu mishu wao Eh. Yeah. katika vipengele vitatu wanaume wewe unaona kule na kuleta nidhamu na kuleta uongozi haihusiki hata na madhabahu lakini ni utumishi wa Mungu ambao una unategemea una kupewa thawabu yake. Eh. Yeah. ni kiunganishi cha familia na Kristo Poro ki ni kiunganishi ndio yani huku nyuma mtaungana mtafanya vitu lakini mkitaka kutokeza kwenda kuungana na vya mbinguni inapitia kwa wanaume mtavithibishwa kwa maandiko Biblia inasema katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango ule wa kumi na 1 anasema hivi Korinto wa kwanza anasema mstari ule wa 3 kwa hiyo 1 kwa 11 3 anasema hivi Ni kiunganishi na moja, tato, Mana nyingi familia ambayo haina manaume Nguvu ya kristo Inaweza isiwe kubwa Mungu ina pungu kia. Lakini ipo Na mungu ni manjerehema Ni kama mtu nguye mwame Kujewa kuona mtana anikia mingu Kujewa kuona eh, Anaenda mikono inakatika manaume uyo hayuko Basi kimbo kingine Amba atakuwa mama, amba atakuwa bibi yote yule Atachukua ili na fasi Hatafanya vizuri kama rio takiwa Lakini kazi itafanyika anyway Nishakona mta nalikia migu Kwa sababu so, mikono imikatika Au haikuota hai, Binasema katika kitabucha wakonito Kwa kwanza mlango Wakuminamoja mstari watatu Lakini nataka mjua ya kuwa Kicho cha kila manamume ni kristo Na kicho cha manamuke ni manamume Na kicho cha kristo ni mungu Una kumeanza na mungu baba Anakuja kristo Anakuja manamume Anakuja manamke. Yani hapo katika Huwezi katoka Hakuna kufika kwa baba Bila kukita kwa kristo Kabisa, uhu munga niko unawona Kichwa chakira Mwana mweme ni kristo Na kichwa chakira mwana mweme ni mwana Na kichwa chakristo ni mungu No na mweme tili Hebe eh, tujalibu kumifikia mwungu baba bila kupitia hapa katikati eh, Lakini ina Kwa kristo, kristo ni mungu vile vile Kwayo, Kwa hiyo Kwa manadamu kutani mwana mweme kengeuka Njia ya, ya kumifikia mwana Mwana mwana itafika Na, na kupitia kristo Lakini Sio mapenzi ya awali ya Mungu. Mm -hmm. Eh. Unajua huwa kuna plan B na plan C na plan D. Plan plan ni ni, ni njia mbadala. Ile alio ipanga Mungu Iki ikishindikana anaweza kareta nyingine lakini haitakuwa bora kama ile ya kwanza. Haya mkweroa maana. No no kweli mkubwa. Kabisa. E. Eh. Wewe unaona kwamba hivi vitu vivyo shikana hivi. Eh. Kikwa ni nini ni kama makau kuu. Ni saba na mtu Tusemi ya nabla uongozi wa mkoa Hawezu kawasiriana na, na mataifa ya nje Bila kupitia uongozi wa kitaifa Makau maku Hedipotaz He. Lakini kama ule uongozi mekufa haupo Inaweze kana Lakini itakuwa sio bora M, Na tunaona katika kitabu cha Yoshua, mlango wa shina na msala kuna tami. Yoshua na sema hivi. Ha sema, shina na msala kwa hiyo sita ufungua na sema, gueni, ni tausema. Ha ni he mchaguweni ni nani mitakai mtumikia. Kama ni ile miungu mlango na mtumikia ngamba ya mtu au ni mungu. Lakini mimi na nyumba yangu, tuta mtumikia wala. Wono wono kwa amba, ule uwepo wa yule baba yule, ni ono determining watu waweze ku. kuungana na kutumika na Mungu kwa sababu yake. Kwa sababu yake. Je, kama hayupo? Watu lazima kuendelea kumtumikia Mungu hapana. Wata mtumikia Mungu lakini hau, hauko mpango wa awali. Hauko mpango wa awali. Hoya ya kwenye mstari mmoja au miwili na kabisa unasema From all these chemicals it's like they have done that to a au hunter mwenyewe, au ni baba that to us. But they thought their mother or their mother Or they would never find sheep Or are they taught that to us. These other times we wouldn't have areas of ni They'd be clear if they can tell us how to eatuits ya mwanamume. -hmm. Eh. Shina, nene, baga shina na tayyo 724 mpaka 28. mwanaume aonyeshe eh ukakamavu. Leo oh, hii yani ni matatizo makubwa tena hii kuwa Kuna kuna kama farusafa au namna upepo unaovuma kwa kiroho na kijamii na kimwili yote vile wa kutengeneza wanaume yani vi vi ifaif a haki e, anakuvaa suti anavaa suti ka pinki na na auto, akike squeezy, amja, natumiko, batuto, tu viatu tawo tawo haki siku hizi ame natumi kwa watoto tu refrefu hakika akitembea una, unafikiri anaenda una, una, una, una saloni kwenda kunani eh kama wanadamu mimi jukumu langu kupewa kunani kupendeza katika mazingira haya eh na usoni kwa kutana yamepiga me, na na nini zinaitwa zile za uso na wengine mpaka sasa hivi anapiga lipshine Anak um, yang anak um memulai ni, semua mampu percaya mu, kabisan. Nampak U, na na turasta nyuma mm -hmm. Na tuvisuko suko fulani Eh Ludi miaka 25 Liyo pita wakati wanaume wanacheza Walikuwa mesuka nywene ya Walikuwa angaka Lakini saizi ni mchezo mkuba kutengeneza wanaume kwa nando umu wazo ushora mm -hmm. Unanyo kitu Unapo kizoya ukiona Bade hata ukiona kibaya kiasigiani Kwa soo ushazo ya kuona kibaya Kibaya kiza zazene hakita kutisha Kwa soo ushazo ya Ushazo ya wanaume wenye mekapu Wenye hereni kwenye vikaptura vitu na vitu siu vizuri vile vile. Eh. ni la wiki Eh. awali ya mungu. Mungu mpaka na mumba uyu, akampana, msa, yake, me開nka, mungu huyu wa vitu alikuwa Mungu Mungu vitu kwa wakati na majira yake. mungu wa flip flop. Eh, kanuni Kiricho mchukiza zamani mungu Kina hata leo Alesi kio kimetimiza makusude lio pangarafa hati, Kama sabato Kama Thabihu na kafala eh, Kama kunawa mikono Kama vitu zile, zile, zile sheria za desturi, Zikuwa zinamuhi mungu Lakini zikafika wakati zikatimia katika kristo eh, Lakini kama ni kuwa ku, Mungu na mawaji tangi hapo Mpaka le, mpaka mpaka Lakini sasa hivi ma, mawaji ya naza kuzoereka katika jamii Kabisa ya nazoereka Mtu kumuwa muenzake kwa shiringimi ya tano zaki Ni kitu sasa hivi kinaza kuzoereka kabisa Ina wamea ni kwa sofi yomu kabali mbogezeka Kwa ni zamani nukua plashemi kabali eh. Nangu wa kumina sita wa korinto Tunauna manaume mungu wa namtegemea awe na ukakamavu gani? Anasema katika Timotheo wa uh, uh, eh, Timotheo wa Korinto kwa kwanza 16 niko kwa nafungua mstari wa mwisho tu. Um, anasema hivi mstari ule wa 16:13 16, 16, Timotheo amini Korinto wa kwanza. Korinto wa kwanza 16:13 16, anasema hivi. Kesheni, simameni imara katika imani. Fanyeni kiume. Hu uimara huu ni tabia ya kiume. Anasema simameni kiume, fanyeni fanyeni kiume, mkae hodari. wanaume natakiwa kuwa hodari. Eh, of course uhadari wa kwanza tunao nao Woni mkubwa zaidi? Anu. Eh, kama ameenda gym, akaenda katunisha misuri ule sio moja kwa moja mbele sana. Lakini naona nafasi yake. Lakini uhodari wetu wa kwanza ni ile emotional stability. Unatokea tatizo, wengine wanalia sana wazoe na wasiwasi bana. Hata kama unaogopa ndani. wanasema tulikuwa tuna hofu ndani ndani ni, ni vita nje ni hofu lakini hatukuacha kuhubiri hatukukimbia kazi yetu nje vita ndani vita ah nje vita ndani ni hofu e. na, lakini leo hii na kuhakishia vijana wakiume kiume wanaolelewa utakuta analia machozi unapotoka tatizo analia mke wake ndiye anamtia moyo Mwanamke anadia zaidi. Yeye ni kwa mgeuka. Ni maumee tu. Ni kama vile ambavyo wewe unambi. Akija mtoto kosa ki-psychology, mimi sijaumba nimuone. Psychology sikupewa na Mungu. Mwanamke, ila mama yake au ni bibi yake yote ile atamgundua kama mtoto amefanya kitu sio cha kawaida mika Eh. Sarawamisho wa leo. Anasema katika kitabu cha Yeremia mlango 50 na 9 em e, e, tusome pale haraka sana ene miamla 50 59 kuna 50 59 type 30 anasema hivyo same ene mia 30 anasema anasema mashujaa wa baberi wame wameacha kupigana wameacha kupigana sio mashujaa tena sio wama, sio akakamavu hao wapi katika ngome zao yani wanaishi ndani ya nyumba Hawa kukati, toki toki nje kwena kufanya mambo. Nito anachoseba. Ufidia wawo umepungukia. Ume wapungukia. Wamekua kama wana waki. Iti ukiangalia taswira ya neno na mungu hili. Inamitaka wana ume ya wa mtu. Hodali. Shudia. Seo mtu hao. Ogopa ogopa. Haya nini. Pambana na mambo. Na kia umechake. Asipufanya viva nakua kama wana Anakwaja mpendeza mungu katika utumishi utumishwati. Tumesuma vitu vichache, tume tutajifunza vitu vingine, lakini kwa jinsi ya kutendea kazi ni Eh, Tukeneza kufibeba, abasi, tumejifunza vya kutosha kabisa. Nungu sana bao, na kushuku kwa jira neno hilo, nasema sante mungu, tu ambahaya kwa kuweli na halisa, kwa jira utukufu wako. Tu ambahaya kwa kuweli na halisa kwa jira utukufu wako. Nungu pamoja nao, wanao safiri, walioko hapa, wanao enambali, n Wa kaende salama katika wapu hapa, katika tuna na mubawa wa mana na utakatifu, yote. Amen.